Вона повернула до нього обличчя, воно було меланхолійно сумне. «Ви стояли на найвищій скелі, темний з лиця і дуже зажурений. Потім усе загуркотіло, і гори почали обвалюватися. Більше я вас не бачила». «Я розповів, воно й приснилося», – сказав Мирон. «Звичайна річ». «Ні», – хитнула вона головою, – «сон попереджає». А коли є попередження, лиха можна уникнути. Мусите бути обачним. На протилежному березі у верболозах тонко цівкнула пташка. Маруся прислухалася, ніби для неї то був якийсь знак. «У нашому становищі важко бути обачним», – сказав Марон. «Чоловік стріляє, а кулі мітить Бог. Тому фортуна частіше всміхається безоглядному, ніж обережному». «Хіба ні?» «Так, погодилася вона, але пам'ятайте мою засторогу. Обачний не означає легкодухий. А ви? Що я?» Він не одразу зміг пояснити своє запитання. Воно його хвилювало відтоді, як побачив її вперше, але не вкладалося в жодні слова. «Минулого разу ви сказали, що не мали вибору. Чому?» «Моїх трьох братів убили». Але чому ваші люди, де стільки кмітливих і хоробрих чоловіків, обрали отаманом дівчину? Вони вже нікому не вірили, сказала Маруся, після того, як усі троє загинули через зраду. Добре, не вірили. Та хіба вони не знали, що вам загрожує те саме? Я прийшла до них не з гімназії. Козаки вже знали мене, багатьох я сама загітувала до загону. До того ж, прізвище Соколовських для них стало гаслом. Тому довго не думали. Немає Соколовського, то хай Соколовська буде. Що б ви зробили на моєму місці? Відмовилися? Вона знов побачила розпалені гнівом обличчя. Зібралися біля дівич гори кінні і піші. Очі горіли похмурим вогнем. Не було Матея Мазура і Тимоша Корча. Максим Бедюк упав на коліна. «Братці, не знав я. Убийте мене. Заріжте. А я не знав, чого корч приїхав». «Розберемося», – сказав Санько Кулібаба. «Не минеться нікому». Білий кінь гарцював, роздуваючи ніздрі. «Це вже четвертий отаман сидів у його сідлі». «Соколовська! Соколовська! Більше нікого не хочемо!» – кричали козаки. Вона приострожила нарциса і вискочила на схилок дівич гори, щоб усі її добре бачили і чули. Подякувала за довіру і сказала, що хай із нею зостаються лише ті, хто не збирається триматися хатнього припічка. «Ми не будемо оберігати тільки свої села, ліс». І себе в ньому, сказала вона. Ми підемо на Велику війну за Україну, підемо на Київ. Якщо комусь це далеко, нехай чухає матню на печі, глузливо промовила вона, і козачня, яка щойно кипіла гнівом, покотилася з усміху. Хто хоче чухмарити матню, нехай вийде наперед. гукнув великий якопиця Микита Шульга. Не вийшов ніхто. І ще одне, на сам кінець сказала вона. Віднині називайте мене Марусею. Чому, Маруся, спитав Мирон? Вам не подобається? Ім'я красиве, а що в ньому? Це найупертіше жіноче ім'я, сказала вона. Зноска: Очевидно, Маруся має на увазі значення імені Маріамна від якого походить Марія та його український варіант Маруся. Маріамна та, що чинить спротив, непокірна. Ви вперта? Ні, я непокірна. Після заходу сонця на поверхні річки почала гуляти дрібна риба. Червонопера пліточка, підстрибнувши над водою, впала на широкий листок латаття. Трішки поборсилася і знову булькнула в річку. На тому березі у верболозах знов зацвіркала пташка. «Ви знаєте, хто це?» – спитала Маруся. «Де?» – не зрозумів Мирон. «На старій вербі. Плиска до нас узивається». «Плиска – це річка?» «Та ні, Маруся здивовано подивилася на Мирона. Пташка так називається, як і ця річка». «Ви ніколи не чули про плиску?» «Ні», – сказав він, – «це тутешня назва». «Яка тутешня? Суща українська назва». «По московському – Трясогузка». «Вперше чую». «А Одуда знаєте?» «Одуда знаю», – сказав Мирон. «У нас навіть є один стрілець на прізвище Одуд». «В моєму селі цього птаха називають Московською Зозулькою». За що його так? Бо він весь час туркотить. Вот, вот, вот. Мирон засміявся. Із московської зазурки і тому, що йому стало легко з Марусею. Він говорив уже своїм голосом. Як так виходить, що ваш загін завжди з'являється нам на підмогу в найтяжчу хвилину? Тоді біля Фастова ніхто вже не сподівався над дивом. Даремно, сказала вона. На диво завжди треба сподіватися. Але під не хто інший, а ви? Чому? Ми ж на конях, а кінота мусить пильнувати піших. Особливо стилу. Хіба ні? Вона сказала правду, але не відповіла на його запитання. Де ви цього навчилися? Хіба цього вчаться? А тоді під дощем? Станімір казав, що ваш кавалерійський маневр треба вписати до військових підручників. Він перебільшує, але передайте сотникові, нехай не гнівається, коли ми іноді пропадаємо. Це не від партизанської вольниці. Річ у тім, що кінь не такий витривалий, як людина. І коли його вчасно не нагодуєш, не даси відпочити, тоді не сідай у сідло, бо згубиш і його. І себе. «Чоловік витриваліший за коня? А вже ж, сказала вона, людина двожильна, а кінь істота ніжна і вибаглива. Так, він сильний, пруткий, розумний, але потребує уваги і любові. Без любові кінь стає шкапою. А людина? Людина твердіша, сказала Маруся. Він згадав Київ, Згадав початок першої війни з большевиками, коли їх з Осипом приділили до гарматної півбатареї поручника Яреми. Прийшовши до артилерійських касарень, вони вжахнулися безладу, який панував там повсюдно.